Larunbateko bateko hitzartzeetan, besteak beste echimproadieraz garri batzu eman dira Bande desko aldeko adibidez hori gastigusiak bahnian zerratuak bainan heritasuna denetan jexzaldean ere xarraskia Un de mai dans le gier 1 million de canards 1 million en 1 mois Ce scandale émoutit son article il y a plus de canards il y a plus de foyers Hemengo eskualdea ez sobera unkia momentukot, bainan arauak manatzen duen bezala etxaldeetan kontrolak bidehkatzen ari dira ikusteko hegaztiak bahanean zeraturik ote diren, eta laborari batzuek neugria hoez baitute segitzen, mizandoen hor delako gutunak ukaiten dituzte. Orain, segidaren bea dira. Joanen larun manifestaldian sustenguz laborari ziren zorgziren bainan ezbakarik. Jende zabalaren sustengua ukan ere baitute. Laborantza eta nahi dudu ningurumena Bagneghila donsumetseile bezala eta eta berduru hortan shaftu elebai eta la defenditu hortan ere bai Ni jinis Heben eh, Colabois eta Haslene defendit seco chutute haskun saober di seguedefendite tu se Uh, hor, uh, ganyetik uh, eshtadotik naitutien uh, legiak eta gaudiak uh, hartu egna ibeita kabaliak koho uh, hasi barnin eta hoi ezin hunartzekoadus ez duzu posible ez zugu ikusi heben xekulan bai hartalik bai kabaliik beti barnin hasi eta uh, bertizugu labai hoik eta hasli hoik uh, shustengatu atxiluto ki eta Eta ez un hartu holako araudik gainetik. Uh, On artesinatxe maiten dudako, beplantane baiten diten politikak eta hori xalace, xalatzeko. Normalden bezala eta laborantza kipi, ezta kipi, eh, garantzitzuena defenditzeko eta in industriel kontra, eta gure posto gina hori. Franko laket dela kampuntz jententako eta betzidanik heben gaintzibizitu giela Kampo Zabaleko jaremanaintako. Bait jentekin baikabalentako eta betidanik egia bat izan da eta egune behar dugu zaintua haloz. Zenetamanea maneala, bestezu maitek, txatzen behar dira bait jentik zehatu, baikabalik zehatu, eta ez da nunti nahi den otsagahiain ba besteko manea bat. Ez dut normal hatxe maiten, barniaan atxikitzia Eoilloak eta Atiak eta sozokeri da hori ez, tutu lehertzen hori berdugu sustengatu eta hek berdute bizi eta untxabizi eien lana balio setaz. Sof Kipul Elkartekoak ere, horziste, bandero laikin Bye ere hemen, erganen dugu? Bai, bai, bai nolaz ez, guk betidanik ekoizireak sustenegatzen ditugu. Hortako kontsimentzaile talde hori sohtu ginoen. Laborariak, bon, diadanik ezagutzen ditugu, ekoizire direnak. Eta hori mehaltsatuak dira horiek, beren egiteko maneretan eta hori iztugu normalatxe maitean. Zene eta ez da horien falta, bali ban dira sanitarioa jasoak eta bestaldetik gu kontsumitzaile bezala, nahi ditugu beti Moskinoenak uh, ukan gure azietetan, zene eta kontsumitzailek berako dute gero getu jakin, nuntik heldu dire mozkinak nula eginak diren, urbiletik ere kontsumitu, eta hortakotz, uh, uste dut, uh, bide honiangirela, berako dugula ono borukatu horren duk haiteko. Elikagaiaren geroa eta eta hemengo boruka ere, baiko ikusten ustean dituzu, esperantza duzu, atxikitzen duzu. Bistan denak hakin gari dela, hemen izaitiako, nonbait izaitia, eta laborario horiek ere berdin, baki okan dezaten lania hartzeko, baina uste dut elkartasun bat sortzen dila, eta hori beharrezkoa dugu, eta dei bat e, zabaltzen dute zure irratien bidez ere, konsumitzale guzier, kasu man dezagun zer erosten dugun, nun erosten ditungun gauzak, eta nola, nola egina giren, eta hortan badugu animaliko poderea, eta hortan behar dugu segitu bide, bide hortan. Betian hmm. prebende, oiloazlea eta elbeko kidea. Ebe ez da bukatoa hori badakigu, baina e, ikusiko dugu ea jardokitze bat badugun administrazioaren ladizik. Ea ministeritzak, prefeturak edo entzuten gaituen eta badenez manera berriz inguruan biltzeko eta antzatzeko egiazki. E, egiazko neurriak arditzaten e, kanpoko askuntza salbatzeko eta ez eta ikusiko gero gukze esegidea emaiten dugun. Ez da laborarien problema, hor arte zibilari dehi egiten duzu ere? Bai, bai argiki eta hor argi izan behar da jenden yen, baitan, arauak ez badira orain aldatzen, uh, argiki bi urte barne, ez da gehiago egaztibat kampuan izanenko. Or, Hori da jokoan gaur egun, beraz, uh, bai helikadura mailan, bai inguromen mailan, bai sozialki, uh, ukanen duen eragin negatibo guzia gure egietan. On marcha sur la tete e hifo espere que un jour on arriva a avoir des gens qui parce que nous, on ne fait pas de l'intelligence artificielle, on fait de l'intelligence humaine et on va continuer à se battre.